Slavăție, i-aș dori să văd în și numele prea curate, sale ale Sfinților Săviților și în totul, apostoli. Cu ale Sfinților, șapte mucenii, din tinere, sunt amucenii, sunt dochi, ale Sfântului de griche, de și Sidor, din împreună cu care la pomenirea săvârșim. Are Celui Nislu Sfinț, si Părintelui nou, să si am oambră de alții, a treia, nu țarii o greț, o tuturor să <truzări> ne se noi, ca un bun și de oameni viitor. cum de multe ori s-a spus și noi înșine, înțelegem cel mai frumos lucru că nimic nu a făcut Dumnezeu mai frumos decât omul. Iată că el poate să ajungă în însemnia cealaltă, fiind singura zidire a lui Dumnezeu care poate cuprinde cele două extreme. Poate să fie frumos ca un înger, poate să fie urât ca un demon. Cu nimic nu a greșit Dumnezeu în tot ce a făcut în om și în jurul lui. Ne punem întrebare de ce este atâta necredință, de ce lumea din ce în ce se descreștinează și nici cum nu se încreștinează. De ce este atât de intolerant la cel mai principal lucru, la a-și recâștiga împărăția lui Dumnezeu? Toate acestea le găsim în noi înșine dacă stăm puțin și ne facem un discernământ al nostru. Ne creionăm un cu nostru și îl găsim pe Dumnezeu, cum spunea și prorocul David, Drept ca să te îndrepezi pentru cuvintele tale când vei judeca tu. din credincioși, de multe ori stau și mă gândesc la veacul acesta, cine mai crede în mine? Iată minunea din ziua de azi, din pilda de astăzi, cum Domnul mergea pe apă și a arătat o părpicică din minune după credința Apostolului și lui. Că zicând, Doamne, poruncește să vin la Tine pe apă. și am mers câțiva pași. N-avea niște baloane la picioare sau cine știe ce să putească, Călca pe apă ca pe o stat. Și apoi când se întinde mâna să prindă pe Domnul, se scufunda. Acest mister îl de fapt credința din el. A plecat cu mare credință spre Domnul, dar puțin dacă s-a întoit deja începea să ia apă. Văzându-se în această primejdie, a stricat din adâncurile Ființei lui: Doamne, mântuiește mă că pierd! Dar atunci Domnul întinde mâna și îl ridică din apă, stânc, iarăși, pe apă, față față cu Domnul. Mă cu tremur la ce, Război cumpriit a început omenirea să facă acum cu Dumnezeu. Omenirea se războiește cu Dumnezeu și Dumnezeu taci. Să ne gândim în bunătatea Lui. Îl are pe diavol care i-a stat împotrivă din mântrie și a zis să-L bată război cu Dumnezeu. Ne de fapt este... Un infim față de zilitorul său și atunci Dumnezeu l-a izbit în locul unde trebuia și merita. Omul face război cu Dumnezeu dându și seama de fapt cu cine se luptă și Dumnezeu tace. Nu-i l-a excomunicat definitiv pe diavol, l-a lăsat în lume și în libertatea lui. Cum spunea și Sfântul Iungul de Aur, noi nu trebuie să urâm pe nimeni, chiar niște diavol nu trebuie să urâm. Și de ce? Din cauza că el este cel mai bun aducător de daruri pentru om. El caută să-ți împiedice pașii tăi cu fel de fel de păi în pașii care merg spre Dumnezeu. Iar tu oțelindu-te că vrei să alegi spre Domnul cum a mers Petru pe apă, te împotrivești lui și mergi, iar Dumnezeu îți ajută. Totul este să vrei. Nu trebuie să-l urăști orice ți-ar face el este doar un autor moral, ci nici de cum să-ți împiedice fizic sau biologic funcțiunele tale, ci doar la minte lucrează. El ce-a pucerit din om a pucerit mintea. Iată-l pe om cum face pact comun cu diavolul și caută prin această armandă a științei de astăzi să-l distrugă pe Dumnezeu. În nulitatea sa omul crede că va ajunge să-l distrugă pe Dumnezeu. Iubiți dincioși. S-a trecut în momentul de față și merg cu pași repede cu oamenii științei ca să tâlpuiască aceste minuni pe bază de știință. Dar acolo unde Dumnezeu lucrează, El lucrează de așa natură ca să rușineze pe om. Spune în Sfânta Scriptură când a trecut poporul lui Israel Marea Roșie, a venit vânt puternic și a despărțit marea, iar poporul a trecut prin mare. Oamenii științei de astăzi, în special aproape în exclusivitate evrei, caută să învârtă acele fânturi pe acolo prin Marea Roșie, să le aducă de așa natură, cu flux și reflux, că era lună nouă, când au ieșit poporul iudeu din robia lui faraon, să motiveze că datorită unor efecte naturale marea s-a despărțit. Nici o problemă, domnule știință. Dar dacă marea s-a despărțit, ori că a bătut furtună, ori că a fost un flux la lună nouă, cum era posibil pentru o mocilă ca dâncul mării, fundul mării este mocilos în cosmosul drum să treacă peste două milioane de oameni? Este impracticabil un pârâu chiar secat sau un lac, dar o mare. Plus de asta spune în Sfânta Scriptură că apa s-a făcut perete în stânga, perete în dreapta. Ce turbion o fi suflat asupra mării roșii și să facă astfel de fenomen? Chiar dacă suflacă așa putere, mai era posibil să mai treacă oamenii, zburau ca pe niște fluturi. Dar iată omul, cum spunea prorocul David, în cinste fiind, nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și sau semănalul lor. Dumnezeu tace, nu înșumătățește zilele celor fără de lege, îl lasă, cum spunea Mântuitorul în Evanghelie, ca să nu stricăm țarina în care este grâu și cresc neghine, Lăsăm până se face grâu, și apoi trei rând, neghina va merge în foc, iar grâul în s-a stăpânt. Din acest motiv Dumnezeu în bunătatea lui lasă și pe bun și pe răi, că dacă îl lasă pe diavol care este în absolutul urățenie și a răutății și nu l-a scos deloc, poate mai mult îl va îngădui pe om. Îl lasă pe om în, fărum, în fărâma Lui, de zi de bazile, cât trăiește pe acest pământ, să-și împlituiască toată la Lui, ori spre bine, ori spre rău. Cum spunea Apostolul Pavel astăzi, Iar eu ca un înțelăt mește, mai mare temerie am pus și temelie este Isus Hristos. Iar cine zidește pe această temelie, aur, argint, crestie, paie, fânt, focul când va veni, le va lămuri. Așa și toate lucrurile care le face omul în toată viața lui, se depozitează, se stochează undeva. Tu le uiți când le ai făcut. Dar la Dumnezeu nu se uită. Și tot ce ai zidit, ori o dogmă, ori un zeu care ți l-a acceptat, ori zeul credin al științei, ori al mândriei, sau în ce de omul, vei da seama că focul lui Dumnezeu va veni peste tot lucrul tău, peste tot depozitul tău, și atunci, dacă va trece de acest examen al focului lui Dumnezeu, nu a focului lui Dalai Lama, a focului dat de Papa, sau dat de patriarhii lumii cu ecumenismul sau cine știe cine. Focul acela care l a arătat Sfinții Părinți prin Sfintele Sinoadei Ecumenice, și așezămintele de bună conduită a creștinului în lumea aceasta, atâta de trecătoare și puturoasă totodată. din credincioși, <hântu> La timpul acesta se împuiază mințele oamenilor cu așa și, și extraterestrii și acele obiecte înspurătoare. Acele OZN-uri. Văd că din ce în ce mai mult se că sunt ozn și au apărut și prin țara noastră, probabil că au trecut Oceanul Atlantic, de acolo vin din America. Acolo e țara tuturor posibilităților acolo îi pântă cele târfei din care se crocesc toți monștrii. și știm noi cine lucrează la toate debusolările acestea ale de oameni tot ce se face se face cu de a distruge dumnezeira din inima omului omul este foarte ușor de manipulat mai ales când e vorba de mulțime astăzi îi cântă Domnului, O sana, bine ai venit în numele Domnului, iar mâine îi spune, iar iar i Depinde de ideologul care îi poartă mintea și după cum îi dă de minte, momentul ca pe un animal, satisfăcându-i costele carnale. Dragi credincioși, acest cuvânt nu vreau să-l în alt sens decât în sensul bun de a vă poziționa cât de cât prin această lume atâta de mincinoasă și credulă în tot ce se mediatizează prin mas media. Aceste OZN-uri de care se împuiază mintea mai degrabă sunt vârfurile științei care se țin în, într-o care ascundere, în tenebrele lui ca să poată să înrădăcineze -mi în mintea omului că există, există extraterestri. A rămas lumii cu un portavoce a organizațiilor obscure și aș putea satanice, nu greșesc, Papa a putut să vorbească lumii întregi că există extraterestri. O aberrație cred că este aproape ca un crab de mizerie cum este ecumenismul. L-am auzit și pe Vadim Tudor, vorbind aiurea cum vorbește, ca o țață, valitând pe Papa în ceea ce a spus, în inerția că există extraterestri. Vine știința și începe să tâmpiască toate minunile care sunt în Sfânta Scriptură, că de fapt au fost extraterestre. Când Domnul Hristos, după cum spune în faptele apostolilor, că s-a înălțat la cer, nor luându pe el, de pe muntele Eleonului, în fața ucenicilor, Imediat vin și tâlcuiesc că de fapt a fost o navă cosmică și acel nor nu era decât fumul de la navă. Câte inezii pot să scoată oamenii? Și iarăși Dumnezeu tace! Un oarecar Leovreu care a scris istoria evreilor spunea că mana cerească nu este altceva decât niște boabe, care cresc în păstăi și datorită diferenței de temperatură de la zi până noaptea, crap acele păstăi și dimineața sunt aruncate acele boabe, care sunt comestibile. Într-adevăr, există prin părțile acelea și în multe alte părți, așa, rol al pământului dar oare peste două milioane de oameni să se sature în fiecare zi, câte plante au fi crescut acolo, ce rod fi avut el. Plus de asta, 40 de ani au fost hrăniți cu această mană cerească. Dar dacă unul nu vrea să creadă minunea lui Dumnezeu, logic este că el este o victimă imediată, ca acest infam cotar al științei. Prin ceea ce spun eu nu declasez știința, ci o laudă, că ea curge de la Dumnezeu. În toate sferele în care lucrează omul, este o binecuvântare de la Dumnezeu, dar iată când omul întoarce știința împotriva în lui Dumnezeu. Cum spun ființii părinți, de pe la anul 1900 Dumnezeu a dat cheia științei pe Pământ. În istorie găsim pagini destul de misterioase, oameni cărora li s-au luminat în mintea de către Dumnezeu și aveau multe secrete ale științei. Dar temându-se să, să nu le dea că omul iată ce face, ca un copil mic care nu știe ce-i spulcat. Sau curat, duce totul la gură. Așa face omul. Și a, a intrat în pământ cu acele mistere, dar lumea, toți a găsit. Și dacă tot a bătut în poarta aceasta omul, Dumnezeu i-a dat. I-a binecuvântat mintea și iată ce face omul din știință. În loc să se folosească de această binecuvântare, ca a subjuga Dumnezeu natura omului, el o întoarce și pe natură împotriva lui Dumnezeu. Ea spune pune întrebarea acelui om care a devenit necredincios datorită faptului că Dumnezeu i-a dat atâta înțelepciune și a intrat în tainele materiei. Uită-te în tine, omule, și vezi câtă înțelepciune este înjugată, nu mai în această măgârdiață de carne fie. Nimic în Univers nu este mai complicat ca omul. Și totuși omul așa nobilat, cum spunea locul David, ca un Dumnezeu, iată ce face. Se războiește zi și noapte cu aceleași săgeți, cum făcea Nimrod când Ridica turnul său în Babilon. A pus pe vârful turnului un pluton de arcași și aruncau cu săgețile în nor, zicând că trebuie să-l găsească pe Dumnezeu acolo. Iar Dumnezeu s-a potrivit prostia celuia și săgețile se întorceau în roșite în aport. Anume a făcut Dumnezeu, i-a pus piatră de poticnire să vadă până unde poate să ajungă mintea omului. Spune Sfântul Apostol Pavel, iar Dumnezeu a ales cei, cele neînțelepte ca să rușineze pe cei înțelepți, a ales cele slave ca să rușineze pe cei ta. Din acest motiv Dumnezeu a venit în smerenie, a umblat ca un om printre oameni, în cea mai smerită treaptă omului. Pe apostoli a luat așișterea de, de jos, pe scar fiind, nu erau oameni plini de înțelepciune. De ce a făcut Dumnezeu acest lucru? Nu cumva omenirea în prostia ei să se laude, Păi tu, Doamne, ai luat spuma înțelepciuni omenele, cum s-au și găsit capete inerte foarte luminate, spunând că Domnul, când a dispărut din Sfânta Scriptură, că nu mai apare nicăieri de la 12 ani când îi mustra pe evrei în sinagogă și până la 30 de ani, în timpul acesta s-a dus ca să se cultive în Tibet. Frumoase idei! Vine domnul Dumnezeu pe pământ să se ducă la niște culturi de oameni să se se Cum s-ar duce un profesor la grădiniță să se cultive în ce? Rați kecincioș. Iată inerțiile omului. Și când te gândești cât de efemer și slab este omul. Dar într adevăr se înritiește atâta de bine cuvântul înțelept al prorocului David. Înalță-l pe om și el se alătură tobitoacelor și să seamănă lor. Ne uităm la adâncurile istorie când o împărăteasă, soție de împărat, atât a insistat la împărat să-i dea pentru o zi împărăția. El știa că nu e lucru bun, dar l-a cucerit cărnuri de ei și șăgălnicia cuvintelor ei și i-a dat coroana semiramide, pentru o zi. Primul lucru care l-a făcut, l-a arestat pe împărat și l-a executat. Așa este și omul. I-a dat Dumnezeu putere, i-a dat cinstă și ce face. A ales apostolii șapte diaconi ca să-i ajute la agapele care se dădeau și la slujbe. Și unul din ei, în cinste fiind, a lepădat această cinste și s-a dus după lumea mizerii. Cum i-a și, și catalogat testamentul nou, fatele apostolilor, nemernicul antiohian Nicolae. Găsim atâția oameni nobilați în biserică. Una e când greșește el în greșeală particulară și alta e când greșește în mulțime. Cum s-au născut eresiile? Datorită celor oameni care cândva poate au avut o viață frumoasă, dar iată ce a făcut din mintea lui, a întors-o împotriva în lui Dumnezeu. Așa a făcut origențul. Aveau o minte cât mii de mii. de o deșteptăciune cum rar s-a văzut sub soare. Dar diavolul dacă l-a gândilat, tocmai la acest sentiment al mândriei, l-a izbit în una dintre cele mai furtunoase erezii. Și toți erau oameni deștepți, mulți aveau și o viață sfântă, precum și origen. Era una, un ascet desăvârșit, a avut prilejul, cum a consemnat fondeiul istoriei, să moară mucenic. Tatălui a murit mucenic în prigoanele creștine, dar lui nu i-a slobozit Dumnezeu. Iubiți credincioși, cum spunea și Sfânta Scriptură, Dumnezeu celui smerit îi dar și mântul lui stă -mpotrit. Vedem în istorie oameni prin de toate demnitățile, l-au uitat pe Dumnezeu și a uitat totodată că de fapt cinsa nu este a Lui, că nu a ieșit din pântă cele mamei Lui pe pământ cu sceptrul puterii. Nimeni nu se naște cu aceste calități, cu care este nobilat pe pământ, pe parcurs se atârnă de El ca de un pom, frumusețile acestea. Dar dacă nu știe să le ducă, iarăși îl repet de proroc. Moare ca un om și ca un poier cald. Așadar, ne punem întrebarea de ce Dumnezeu tace ca să fie drept și bun în dreptatea Lui, în absolutul Lui de bunătate. Oamenii greșesc, dar se mai și întorc când își vin în cunoștința lor. Când s-a dus apostolul Pavel la Corinteni, i-a găsit să în niște mocirile de păcate, cum îi și cataloga apostolul, de care meste și rușine să spun, trăiau într-o promiscuitate cu împrindă, idolatrii pur și simplu. După ce le a spus mizeria în care trăiesc, le-a spus cine este Dumnezeu și ce vrea de la om, au primit curăția cuvântului, a primit ceea ce voia să spună apostolul și îngreptându-se, nu mai ridica ochii de jos. Și-au venit în acea fire a musării de conștiință. Ați observat dumneavoastră astăzi luna este din ce în ce mai plină de sine. Este pașaportul spre sfârșitul lui cumplit, că omul care îi prinde sine este pe marginea prăpăstiei, nu durează mult și se răstogolește. Câtă slavă și cinste a avut marele bărbat al francezilor Voltaire, dar fiind furat de organizațiile satanice, a scris împotriva lui Dumnezeu, zicând, din fam este Dumnezeu, să-L distrugem pe Dumnezeu. Satana, Lucifer, el este făcătorul cerului și a pământului. A tăcut Dumnezeu. Nu i-a luat corana de slavă și de cinste de pe capul lui. L-a lăsat o mie de ani ca ziua de el care a trecut. A venit timpul firesc să-și dea cu sfârșit. L-a ținut Dumnezeu în agonia morții să răcnească ceea ce vedea. arde toate cărțile care le-am scris împotriva lui Dumnezeu. Era tensiv. Aceea nu mai era o pocăință. Ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta nu i-a închis cura ca să rămână celorlalți după el ce înseamnă să te iei la lupte cu ziditorul tău. Ia și, și de la cu propriul tău copil pentru care te-a răstănit, te-a răstănit. sau nu neapărat, să te, să te ignore, să te înjure sau să se comporte urât. Dragi credincioși, dar la Dumnezeu câtă durere este. El în fiecare zi este cu noi, de vreme ce poruncește aștilor cerești unde nimeni din oameni nu are acces, că se vede, dacă ar mai avea acces și acolo, se vede ce ar face omul. De vreme ce iarba și florile nfloreși și totul se învârtă în jurul nostru doar pentru binele omului, oare de aici nu putem conștientiza pe ziditorul nostru? Ne luptăm împotriva lui. Nu cerem multe de la noi, acel mic sentiment în bun ne-a de carne, Ca apoi când îți adoarne inima și mintea, mortul nu mai laude pe Dumnezeu. Așadar, cred că înțelept lucru este să nu mai mușcăm din momelele atât de bine garnisite și otrăvite cu ale minciunii împotriva lui Hristos. Eu am găsit scris și mă interesează mult și chiar vă rog care mai dați peste niște perle de genul acesta să mi le aduceți. Am găsit, cum au spus cercetătorii arheologici, au găsit o seminte de lui Hristos. Și iată ce a făcut omul, a găsat-o obscențe, Maria Magdalena de Mântuitor și toate celelalte. Iarăși mă cu putem rădarea lui Dumnezeu. Tace. Că noi când suntem ofensați cu un cuvânt scoatem sabia, ori a cuvintelor, ori la propriu cuvântul. Sau șantaj, biologic. Dar iată Dumnezeu nici cu Tace și te rabdă. Poate într-o zi îți vei veni în fire. Iubiți Cred că înțelept lucru este să punem un pic de sentiment și de trudă la cel ce ne-a zidit, cel ce ne ține în viață și mai ales ne și păzește de aceste o treburi atât de puternice. Acum înțeleg de Apostolul Pavel: Primești între frați, primești de pe mare, primești în case, primești în ulițe. Primeștii de marte peste tot. Parafrazându-l aș spune, primeștie pentru sufletul nostru în toate hrubele vieții omului. Te uiți la televizor, găsești o fermă nebună, citești un ziar așișterea, pe stradă, la servicii, peste tot omul este în primeștie, atentatul este dat la biserica sufletului lui, la noblețea lui. Din această cauză omul nu mai poate acumula nimic din cele frumoase. Așa cum nu stă apa pe gâscă, așa nu stă cuvântul lui Dumnezeu pe om, în mintea omului. Din cauză că e un simplu trecător, la alte griji. Mulți vin vânați, mânați de altcineva drag. Hai dragă, că-ți fac hatărul tău, să merg la biserică, dar mine un mamele Stă pe afară, discută, se întâlnește unul cu altul, mai bine n-ar veni. Din acest motiv nu se mai primește absolut în mintea lui. Și puteți, frățile voastre, să testați lucrul acesta. Citește o pagină, dar cu gândul cine știe unde. Sau mergi citind în metro sau în tramvai și uite te pe bulevard, și hai să vezi ce-ai ce citit nimic nu ții minte cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu tăcând este cel mai palpabil semn că El ne prețuiește ne așteaptă să ne venim în fir a minții acelei minți frumoase care a zidit-o noi și cu care ne-a înnopilat și ne-a dat frumosul nume de chip și asemănarea sa. Nu se merită să vindem în acest stârg atât de ieftin și noi și puturos noblețea noastră pentru care Hristos a și murit și s-a și întrupat în noi. De ce nu s-a întrupat într-un extraterestru care americani arată americanic, și români, dragi credincioși? Fiți un pic mai părbătoși până a crede cele care sunt arătate în lume. Acestui Dumnezeu care i-a întins mâna Apostolului lui Petru și la un put de credință că apoi a spus, tu ești Dumnezeu cu adevărat, acestui ei am adus slabă cât am putut îi vom aduce dacă ne va ținea și el să ne iubească cu fărâma de iubire care o dăm și noi lui să-i dăm slavă și cinci să amin